Özvegy Lady Radcliffe Grofney, aki ideje korán, 46 éves korában veszítette el férjét, jelentős vagyont örökölt és jóval nagyobb szabadságnak örvendett, mint amilyenben hitvesként része volt. Természetesen annak rendje és módja szerint meggyászolta a férjét, és továbbra is megviselte őt a veszteség, de miután többé nem volt alárendelve olyas valakinek, akinek szigorú természete nem tűnt semmiféle szórakozást, értékelni kezdte az élet apró örömeit. A férje halála után évekkel, vagyonos özvegyasszonyként Lady Radcliffe valójában nagyon is kiegyensúlyozott életet élt. Életének ebben a legújabb fejezetében számos igen fontos szenvedélye akadt. A gyermekei és azértük való aggodalom, az óri és a szórakozás, illetve a saját egészségének, pontosabban annak hiányának folytonos vizsgálata. Ilyen rengeteg tennivaló mellett időnként előfordult, hogy egyik vagy másik szenvedélye valamelyest háttérbe szorult. Így hát nem kevés ijedelmet okozott számára, hogy miközben épp remegő bal kezét vizsgálgatta, a tünet az utóbbi időben tapasztalt rosszulétekkel lehetett összefüggésben, a kisebbik fia azzal állt elő, hogy szíve szerelemre lobbant. – Ki ez a Miss Talbot? – Lady radcliffe nem csengett ismerősen a név. árcsi türelmetlenül forgatta a szemét. – Tudja jól, mama – felelte – a Talbot nővérek. Minden a felüksétáluk a Hyde Parkban. – Ezek szerint minden áldott nap ugyanazokkal a fiatal hölgyekkel találkozol? – vonta össze a szemöldökét Lady Radcliffe. Korábban is megesett, hogy más fiatal emberekhez hasonlóan Árcsiban ébredt egy-egy hölgyismerőse iránt, de ez a szerelem meglepően hamar szárba szökkent. – Igen – felelte Árcsi ábrándosan – nála gyönyörűbb teremtést még soha nem látott mama, én vagyok a világon a legszerencsésebb, hogy ilyen különös véletlen folytán megismerkedhettem vele. Lady Redcliffe erre kisé zavarba jött, és nyomban meg is kérdezte, pontosan hogyan ismerkedtek meg a tábotlányokkal. Árcsi válasza a meglehetősen zavarosra sikeredet, szó esetben benne cipellőről, kificamított bokáról és az idősebb tábotlány színének pontos árnyalatáról, így egy cseppet sem enyhítette az édesanyja aggodalmait. Ha egy ember olyan vagyonos és olyan jó családba született, mint a lészik, akkor kénytelen, gyanakodva szemléli másokat. Lady Radcliffe úgy vélekedett, hogy a világon legalább annyi veszéleselkedik az ember hírnevére, mint az egészségére, és nagyon fontos mindkettőt egyformán éberenőrizni. Sejtette, hogy az alacsonyabb származású élősködők hajlamosak a hozzájuk hasonló rangos, tisztességes emberekre akaszkodni, ahogyan a természetben a piócák is mások vérét szívják. Végtére is a nemesek vezető szerepe, vagyona és társadalomban betöltött pozíciója értékes kincsnek számított. Olyan kincsnek, amelyet évszázadokon át őrizgettek. És ha az embernek három házasulandó korú gyermeke van, mint neki, még nagyobb veszélyeselkedik rá. Lady Redcliffe nagyon is tisztában volt azzal, hogy miután a gyermekei tekintélyes vagyóra tesztek szert házasságkötésük pillanatában, mind három nagyszerű parti lehet egy ügyes hozományvadás számára. – Szívesen megismerném ezeket a fiatal hölgyeket, ha már ennyire összevarátkoztatok. – jelentette ki határozottan, belefolytva a szót Árcsiba, aki éppen arról a tréfás kis dalról mesélt, amelyet mi Talbot előző nap olyan mulatságosnak talált. – Valóban? – kérdezte Árcsi meglepetten. – Azt hittem ezen a héten – gyengélkedett anyám. – Ha a múló rosszul léteimre gondolsz – kezdte lédéret Cliff Rosszallóan, miután a fia hangjából kicsengő kétkedést felettébb modortalannak találta – akkor el kell, hogy áruljam, sokkal jobban érzem magam, szeretném megismerni ezeket a telpött lányokat. Séta után hívd el őket egy látogatásra. Arci örömmel ráállt a dologra. Nem sejtette, hogy az anyjának bármilyen hátsó szándéka lehet a meghívással, így végül boldogan sietett el a Hyde Parkba. Vele ellentétben Lady Redcliff a vendégek érkezése előtt addig hergelte magát, míg megfelelően feszült ideállapotba került. Milyen ostoba volt, hogy nem figyelt elég ki. Archie fejét előre megfontolt szándékkal elcsavarta ez a fiatal nőszemély, aki nem lehet hozzávaló, ha lépte nyomon elhagyja a cipőjét. Lady Redcliffnek megfordult a fejében, hogy ír Jamesnek, csak hogy figyelmeztesse őt. De végül letett róla. Az idősebbik fia, Devon Sörben, sure a Redcliff holban élt azóta, hogy Waterloo-ból hazatért. És Lédi Redcliff, bár általában szívesen tudósította őt a család ügyeiről, nem akarta feleslegesen háborgatni. Annak idején sem ő, sem a férje nem örültek, hogy a fiúk Napóleon ellen harcolt, és most megértően nyugtázta, hogy magányra van szüksége. Végtére is, mit tudhat ő a háborúról? Nyugtalan várakozás közben ólomlábakon jár az idő. Így Lady Redcliffe számára egy örökké valóságnak tűnt, mire végre hazaért Archie és Amelia a két tábott nővérrel. Addigra az idős fölgyön olyannyira elhatalmasodott az aggodalom, hogy lelki szemei előtt már látni vélte, ahogyan a gyermekei társaságában két olcsú kis nőcs be, akik vörös zsepingál szája vigyorognak rá. Ezek után megkönnyebbülten állapította meg, hogy a tábott lányok is a szonyoknak tűnnek, a kimenő ruhájuk és a kabátjuk a legújabb divatot követte. Igaz, nem Mrs. Trio készítette őket, gondolta kritikusan, a hajviseletük tetszetős volt, a mozdulatai kecsesek is visszafogottak. Talán tévedett, és ez az eset sem aggasztóbb, mint Árcsi többi szerelmi ügye. Fákelt, hogy üdvözölje az ifjú hölgyeket. Örülök, hogy megismerhetem önöket, Miss Talbot, Miss Cecily, köszöntötte őket nyájasan. Miután elhallgatott, egy röpke pillanatig várta, hogy a lányok pokedlízenek, hiszen nekik kellett elsőként meghajolniuk, miután rámban alatta álltak. A hölgyek a szokásosnál valamivel hosszabb várakozás után ezt végül meg is tették. Csak hogy a hajbókolás az elvártnál jóval dagályosabbra sikerült, olyan mélyen hajlunktak, mintha egy hercegnővel akadtak volna össze. Lady Redcliffe kínosan rezzent össze. Ó, te jó ég! Árcsik bátorítóan csapta össze a tenyerét. Petson, hozza már a teát! Kérdezte, majd az egyik karosszékhez szökkent és belerogyott. A következő pillanatban zavartan ugrott fel. Kérem, bocsássanak meg, Miss Talbot, Miss Cecily, foglaljanak helyet, mondta, és az ülő ülőalkalmatosságokra mutatott. Mindannyian leültek. A groofné kritikus szemmel tetőtől talpig végigmérte az ifjú hölgyeket, többek között a ruhájuk apró sárpöttyökkel borított szegényét, és a cipőjüket, a jellegzetes vagombok egyértelműen a chipside származnak. Hm. Petszón fürgeléptekkel besietett, három cselérlány követte, étvágygerjesztő süteményekkel és különféle gyümölcsökkel megrakott jókora tálakkal a kezükben. Lady Redcliffe úgy látta, hogy az idősebb Miss Tábot őszinte csodálattal nézegeti a tálakat, mintha életében nem látott volna még ilyen szépet. Atyaé! Miss Tábot! úgy tudom, hogy a nényüknél laknak. Lady Redcliffe igyekezett udvariasnak tűnni. A park közelében él? Nem messze bólintott tábot és lett egy keveset a gyümölcsből. A Wimpole street -en. Csodás, bicentett Lady Redcliffe, de a válaszában szemernyi őszinteség sem volt. A Wimpole Street távol esett azoktól a városrészektől, amelyeket felkapottnak ítélt. Ezek után a fiatalabb tábot kisasszonyhoz fordult. Améliától hallom, hogy együtt jártak a Bászileány neveldébe. Igen, két évig, felelte Cecily tisztáncsengő hangon. Csupán két évig Csodálkozott Lady Ratcliffe. Utána talán máshol folytatta a tanulmányait? Nem, elfogyott a pénzünk, így hát hazamentem. Felelte Szecily, majd jó harapott egyet a süteményből. Mi Kitty kezében, félúton megállt a pohár, miközben Lady Ratcliffe hangos csőrenéssel letette a tányérját. Szentségeség! Sokkal rosszabb a helyzet, mint gondolta. Milyen szörnyen osztályon aluli! Nem elég, hogy ilyen nehéz anyagi helyzetbe került a lány, de nem által erről nyilvánosan is beszélni. Idegenek előtt, Lady Radcliffe rögvest el akarta távolítani ezt a két fiatal hölgyet a házából. Az imént jutott eszembe, jelentette be hamisan csengő hangon, hogy a Montague családhoz vagyunk hivatalosak. Komolyan, kérdezte csodálkozva Archie, mielőtt bekapott volna egy falacsüteményt. Nem is gondoltam, hogy már is visszatértek Londonba. Igen, szörnyen feledékeny vagyok. Állt fel Lady Radcliffe. De borzasztó nagy udvariatlanság lenne nem elmenni. Őszintén sajnálom, Mr. Bot, Miss Cecily, de attól tartok, hogy korán véget kell a kellemes uzonnánknak. Lady Radcliffe a nélkülözhetetlen peccon segítségével erélyes udvariassága kitessékelte a tábot nővéreket a házból. Ez valójában a felsőbb osztálybeli megfelelője volt annak, mint amikor az embert a galériánál fogva kipenderítik valahonnan. A lányuk percek leforgása alatt a küszöbön találták magukat. Ársi utánok szaladt, és alig győzött mentegetőzni. – Egyáltalán nem van ma már, hogy megfeledkezzen egy ilyen meghívásról! – hallotta Lady Redklif a fia izgatott hadarását. – Kérem, bocsássanak meg! Borzasztóan sajnálatos! Igazán modortalan volt tőlünk ilyen rövid látogatásra hívni önöket! – Nincs semmi baj! – nyugtatta meg kedvesen misztábot. Holnap találkozunk a Hydebarban, igaz? – Nem! ha Lady radcliffe múlik a dolog. Igen, természetesen, vágta rá gondolkodás nélkül Archie. Arci! Lady Radcliffe hangja parancsolóan oda bentről. A fiatalember ember besietett a házba, miután még utoljára elnézést kért szívehölgyétől. Lady Radcliffe erélyesen intett, peccon pedig határozottan besukta az ajtót a tábotlányok mögött. Még szép, hogy kiebrudalt benneteket, jegyezte meg Doroté csüggetten. Már az is számba, megy, hogy egyáltalán beengedtek az ajtón. Mégis mi az ördögöt vártatok? Egyszerűen nem értem, Kitti, miért lepöttél meg. A Lady Radcliffe nél tett szerencsétlen látogatás után Kitti szükségét érezte, hogy végre elmondja a néninek, pontosan miben mesterkednek a mindennapos sétáik során, korábban ugyanis a rosszallásától tartva egyetlen szót sem ejtett az ügyről. Ahogy várható volt, néni kerekperec kijelentette, hogy megbolondult. Nem lepődtem meg, Mérgelődött Kitty. Egyszerűen dühös vagyok. Ha Cecily nem kotyogja el, hogy elfogyott a pénzünk… Ha nem kotyogja el, Lady Radcliffe a következő pillanatban valamilyen úton-módon úgyis kiszimatolta volna, jegyezte meg csípősen Doroti néni. Ismerem a fajtáját. Az idejük nagy részében a hozományvadászokat lesik. Jegyezd meg, amit mondok kedvesen. Többi egészen biztosan nem látod viszont azt a fiút. Dorotinéni jóslatával ellentétben másnap a The Lacey testvérpár ugyanúgy ott várta őket a Hyde Parkban. Árcsik zavartnak tűnt, de szemlátomást nagyon örült, hogy viszont láthatja Kittit. Amint halló távolságon értek, Lady Amelia vidáman szegezte nekik a kérdést. A mama szerint csak a vagyonunkért barátkoznak velünk, igaz ez? Amelia! kelt ki magából Mr. The Lacey. Hogy lehet ilyet mondani? Bocsánat kérő pillantást vetett Kittire. Szörnyen sajnálom, természetesen tudjuk, hogy nem így van. Egyszerűen arról van szó, hogy a mama mindig azt hiszi, kis ideig még kerülgette a forrókását, aztán nagy nehezen beismerte. A mama rettentően félt bennünket. Kitty ezek után könnyen el tudta képzelni, mi mindennel vádolhatták meg őket a Redcliffe rezidencián tett látogatásuk után. Elfojtott egy csalódott sóhajt. Elege volt már az ilyen férfiakból, akiket más nők irányítanak. Eljött az idő, hogy erőteljesebb támadásba lendüljön. Teljesen megértem, fordult Árcsihoz. Természetes, hogy az édesanyja szeretné megóvni, hiszen még mindig gyermeknek látja önt. De már nem vagyok gyerek, tiltakozott Árcsi, és makacsul megfeszítette az állát. Nem, hagyta rá Kitty. persze, hogy nem az. Lassan elindultak. Remélem... Remélem, nem az ütött szöget az édesanyja fejébe, amit tegnap Szesszili említett az anyagi helyzetünkről, égyezte meg csendben. Árcsi válaszképpen összefüggéstelenül hebegett. Az édesapá mindig azt tanította nekünk, folytatta Kitti, és a távolba révett, mintha az emlékei között járna, hogy egyedül a jellemünk számít, az, kik vagyunk a szívünk mélyén. De tudom, hogy nem mindenki gondolja így. Ha az édesanyjának csalódást okozott a helyzetünk, talán jobb, ha nem leszünk többé barátok. Természetesen nem gondolta komolyan, de a fiatalembert sikerült lóvá tennie. – Kérem, ne mondjon ilyet, Mr. Abbott! – esdekelt rémült el Mr. De Nem engedhetjük, hogy a mama tönkretegye a barátságunkat. Tudja, ő rettentően régi módi, én viszont egy véleményen vagyok a kedves édesapjával. Sőt, tette hozzá, és kihúzta magát, hogy nagyobb hangsúlyt adjon a kijelentésének. Sőt, az én szememben az sem számít, hogy ön koldus vagy herceg. Mr. de ugyan mondhatott volna herceg helyett hercegnőt, kitti azonban így is elégedett volt a vallomásával. Kifejezetten jól állt a fiatalembernek, hogy a romantikus hőszerepében tetszelegve Lady Radcliffe-et a váratőrző sárkányként festette le. Mr. de csoda micsoda megnyugvás ezt hallani! Dicsérte Kitti. A lány kisvártatva megtorpant az ösvényen, így a fiatalember is megállt. Remélem nem tartóságosan szó kimondónak, kezdte Kitti és igyekezett olyan lágy hangot megütni, amilyet csak tudott. De önt igaz jó barátnak vélem. Misztábot, mint ahogyan én is önt, sóhajtott Árcsi. Eltökélt szándékom a továbbiakban is találkozni önnel. Még ma beszélek az édesanyámmal, biztos vagyok benne, hogy jobb belátásra bírom. Hm. Igazán szép munka volt, gratulált magának Kitti. Ennél jobban nem is alakulhatott volna. Amikor egy órával később búcsút mondtak egymásnak, Kitti elégedetten nyugtázta, milyen jól sikerült a nap. A Wimpol Streetre hazaérve azonban Cecili váratlan kérdés szegezett neki. – Kedveled, Mr. Delacit? – fordult a nővéréhez, aki épp a kalapja szalagját bontogatta. – Miért kérded? – ráncolta a homlokát Kitti. Az álla a csomó nem akart engedni. Hallottam, mit mondott. Hogy neki nem számít kódus vagy -e vagy herceg, te viszont nem így gondolod, igaz? Kitty megrántotta a vállát. Egy pillanatra megfeledkezett Doroti néni szigorú intelmeiről, miszerint ezentúl a hasonló közönséges viselkedést mellőznie kell. Őszinte nagyra becsüléssel tekintek rá, fogalmazott óvatosan Kitty. Számos becsülendő vonást látok benne. De ha a kérdésed arra utal, vajon a vagyonát szemeltem meg ki magamnak, akkor természetesen igen a válaszom, Szeszili. Mit gondoltál, mi másért vagyunk itt? A húga kisé összezavarodott. Azt hiszem, kezdte tován, azt gondoltam, hogy olyas valakit keresel, aki nem csak vagyonos, de kedveled is. Az nagyon jó lenne, felelte fanyaról Kitti, ha nem szorítana ennyire az idő. Sajnos csupán nyolc hetünk maradt, mielőtt megjelennek netliben az uzsorások és ez alkalommal nem lesznek hajlandóak üres kézzel távozni.